Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava te, Jos Petra i Jakova i Jovana, brata njegova i izvede ih na goru visoku same, i preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce a haline njegove postadoše bjele kao svjetlost i gle javišim se Mojse i koji je s njim govorakom, a Petar odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinim ovde tri senice, tebi jedno i moji senju jedno i jedno ili dok on još govoraše, gle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 Never Sunca. Danas, braće i sestre, ovdje u ovom našem gradu, tačnije na njegovim kapijama, na njegovim uvazima, možete da vidite i zrak, one tame, pakvene tame.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 Slučajno ne zaboravimo da progutamo bombu, da slučajno ne zaboravimo da ubijemo život u sebi. Pritom to se nudi braći i sestri kao potpuno normalno, kao potpuno progosloveno, zakonito. A jeste zakonito, jer nema nikog da je došao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 I ova zvonjava telefona. I to je znamenje poslednjih vremena. I mnogo toga drugo što gledamo, što govorimo, što radimo. Sve govori da su poslednji dani, braći i seste. Ali jevo crkve, slava Bogu. Evo mjesta gdje možemo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 a onju tu na vratima jer crkva pravoslavna braće i sestre ona je nosilac te svetlosti ona je svedok tog carstva i zato sveme oči koje gledaju a sve naše oči braće i sestre Gledaju tamo, pogledajte duše kako su nam ustrašane, pogledajte dželje nada, nema nade, braće i sestre. Tuga, veliki strah i neizvjesnost nadvijela se nad svim narodima. Ali Bog je, braće i sestre, sa nama, sveta, ta trojica, sve ta i živona čaogna trojica, Tu su, sa nama su, u našem narodu, kroz crkvu svetu, kroz crkvu otaca naših, kroz crkvu apostola, oče vidaca. Prisutan je spasitelj naš i prisutna je cijelebna svjetlost, nestvorena. I ovaj praznik, koji je zaista poseban, srce pravoslavne mistike srce pravoslavnog bogoslovlja nažalost naša generacija tek treba da ga usvoji, tek treba da ga prepozna a on je tu braću i sestri i ne mrda a kuće preobraženja iz crkve zamislite crkvu bez preobraženja zamislite crkvu bez svjetlosti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 Priroda se deformiše pod pritisima zlih duhova i onda roditelji ustaju na svoju djecu, gonej i stižu utrobama, život nadar, a smrt kao znak neblogodarnosti, nesvijesti i zlog srca. Jedini način, jedino mjesto, braće i sestre, gdje možemo da se sklonimo od tame, svuda prisutne tame, jer tama je izvan crkve, braće i sestre. Jeste upravo ona, sveta, majka naša, sveta, crkva naša, pravoslavna crkva. Ona je prepuna svjetlosti. Odakle je ta svjetlost, braće i sestre? Uvozimo li? Ne uvozimo. Evo ne daju nam ni u škole da uđemo, a kamo li da uvozimo? Ne daju ni sveštenicima da služe kako treba. Otkuda uvoze? A pa i ne treba, braćo i sestre. Crkva tu svetlost ima. Korijen crkve, braćo i sestre, je u svjetlosti.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 a posledica neposlušnosti je tama, volest, smrt. Na gori Tavoru, Otac Nebeski, poslavši svoga sina jedinorodnoga, jedinoga koji može da nam pomogne, jedinoga kroz koga možemo Otcu da se vratimo,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 Nešto neuporedivo iznad toga. I znate, nudi besplatno. To se ne plaća, braći i sest. Zamislite da danas naplatimo pričašće. A pa znate ko bi se pričestio? Niko. Niko, braći i sest. Samo jednu kap krvi.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 Nije dovoljno stići pa uteći. Treba braći i sestre vjerovati i vjeru poslušnošću potvrditi. Jer Otac nebeski, obratite pažnju braći i sestre. Otac nebeski bio je jasen. Ovo je si moj ljubljeni, pritom taj glas prati svjetlost koja isijava iz tela Gospoda našeg Isusa Hrista i sijava iz gludske prirode Ovo je sin moj ljubljeni jedinu rodni njega poslušajte Hoće da nam bude bolje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 Iz, iz našeg osvećenog braća i sestra ambijenta luta mu po svijetu eto ga tamo na onom kontinentu enoga pobjegao je onamo enoga šalje je razrednicu tamo s kraja pobjegao je s ognjišta zašto? nije bilo dobro tu a zašto mu nije bilo dobro? zato što je bio neposlušan bježimo iz manastira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 Igumana i sveštenika, episkopima, episkopa, saborima, pomjesnih crkava i svih pomjesnih arhijereja, patriaraha, saboru svetih otaca i vaselenskih učitelja, a oni uvijek poslušni svetim apostolima, a sveti apostoli uvijek poslušni duhu svetom,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 moćnici ajmo sad da vidimo ajmo sad da se opredilimo evo ga čovjek jedan od nas ali evo i Boga u njemu samo u njemu braćo i sestre jer on je jedinorodni drugoga otac nema samo on nosi tu svjetlost u sebi i daje je kroz ljudsku prirodu i pazite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 «Možeš li da ga pljuneš? Možeš li da ga ošamariš? Možeš li ruke da mu probadaš? Možeš li na ruke sa krsta da ga prijimaš? Možeš li da ga se hraniš? Možeš li prstom rane od klinova i rebra probodena Tomo da mu dirneš?» «Mogu», kaže Toma. I dodirnuo sam.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 Ne, braći i sestre, nama je došlo sunce iz onog istočnika, iz one vječne, bespočetne zore. Nama ovdje u našim zemljama sija, nego ga mi ne vidimo zbog neposlušanja. Vječna svjetlost. Zato nemojmo da vrijeme, braći i sestre, ljudi.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 Hoćeš da vjerojš u Isusa i u druge demone, i idove. Hoćeš da živiš u crkvi i u idolištima. Ne može tako. Nisi poslušan. Tama ćete naslijediti. Nego da se vratimo učenju crkve. Da se vratimo svetom, čudesnom simbolu vjera. Da se vratimo liturgiji. Ko je neposlušan, braću i sestre? Liturgiji.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 One poštuje njegovu krv, one poštuje njegovu smrt, one poštuje njegovu žrtvu, one poštuje njegovo vaskrsenje i uznesenje. On ne može da primi duha svetlosti. A pa šta onda ti očekuješ? Šta očekuješ? Da će da bude bolje? Neće biti bolje. Šta očekuje naš narod?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 osuđujući sebe svi e onda evo na itija evo svetlosti koja dolazi braćui i sestre iz večnosti iz bića očevog ovo sunce koje sija u crkvi gde ono izvazi braćui i sestri gde je početak njemu a nema početka ono nam obasjava ogice i oči ali mi ne znamo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 velikih promjena kao dar nad svim darovima prepoznajmo ovaj praznik kao počev poziv ovo je moj sin ovo je moja crkva ovdje sam ja budite i vi ovdje ovo je gora tavo saberite se svi Nemojte da se sjekirate, dođite slobodno, pa sve je u mojoj ruci. I sunce, i mjesec, i zemlja, sve ja držim. Ja sam onaj otac koga ispovijedate kao svedržitelja, tvorca svega vidljivog i nevidljivog. Me, kad crtvi dolazite, vi meni dolazite, a ja ću vam dati sve što vam je potrebno u vremenu, И живот царски живот у царству небеском. Верујмо тако, браћо и сестре, послушајмо нашу цркву. Почнимо данас да будем послушни свако у свом чину. Деца нека буду деца, а не родитељи. Жена нека буде жена, мужника буде муж. Monah neka bude monah, sveštenik neka bude sveštenik, Vladika neka bude Vladika i otac, braćo i sestre, nebeski preko sina da nam izobile blagodati duha svetoga i onda će nam dobro biti ovdje. Onda će nam dobro biti u crkvi našoj.